«Єво, де ти?» – заровів Георгій. Йому хотілося заплакати, однак очі лишалися сухими. Забринчав мобільник. «Алло, хто це?» «Це я, Вітя Д'яченко». «Чого мовчав?» «Де ти?» «Мене поранено. Що сталося? Де Євдокія?» «З нею все в нормі. Це вона мене. Не повірила, що я від вас. Чому ви мене не попередили, що в неї є зброя?» У Ліпинському мозку спалахували різкі болючі блискавки. «Ти хоч не в лікарні, в тебе рана від вогнепальної зброї? Не проговорись! Я ж не новачок! Болить? Потерплю! Куди вона тебе? По ногах! Де вона тепер? Не знаю!» Георгій ошелешено мовчав. Несподівано його обпік здогад. Він набрав номер телефону Євиної квартири на Тарасівській. Липинський не помилився, вона була там разом з усіма. «У вас там що? Звідно, виборча конференція націонал боротьбістів?» – закричав він у трубку і тільки тепер відчув, як багато випив. Язик заплітався і не слухався його. «Вам що, жити набридло? Зараз вас там всіх і кокнуть одним махом!» На протилежному кінці дроту запала довга пауза. «Ти ж сам нас зібрав!» – пролепитала Євдокія. «Ми тебе тут чекаємо!» Георгій перелякався. «Я? Та як ви повірили? Це ж провокація! А ну, розбіглися всі, швидко, тільки без шуму!» Він хотів був кинути трубку, як раптом згадав. «Я тебе зараз заберу!» Георгій підкопився з місця і став похабцем одягатися. Аж надто багато випив. Кімната похитувалася перед його очима. Рука не втрапляла в рукав. Як в такому вигляді за кермо? Нічого. У цьому житті треба всього спробувати. Все колись буває вперше. А руки таки не слухаються. Замок не замикається. Нічого. Хай хата лишається незамкнена. Може, вона мені більше не знадбиться? Георгій вийшов, похитуючись на сходи. Перед очима все пішло обертом. Забагато випив, пробурмотів він, і схопився за металеві поручні, які його індійські сусіди, всупереч його волі, поставили з метою додаткової безпеки. З квартири нижче поверхом різко відчинилися двері. Дивно, там давно ніхто не живе. Чоловік, що вийшов з відтіля, уважно подивився на Георгія, повільно підняв руку і прицілився. «Що це? Він хоче мене вбити?» У Георгія підкосилися ноги. Ні, не від страху, від випитого. Він різко сів. І якраз у цю мить він відчув гарячий, обпікаючий біль у грудях. «Він мене вбиває? То чому ж я все ще живий? Він не вцілив мені в серце». Георгій сидів на холодних сходах і крізь залізного горошку бачив, як його вбивця повільно цілиться в нього, щоб цього разу не промахнутися – Йому заважали стовпчики огорожі. Треба подякувати сусідам. Убивця був без маски. Навіщо йому маска? Адже він йде вбивати. Обличчя вбивці було безбарвне. Георгій ні б його не впізнав на ставці, якби йому довелося лишитися живим. Напевне, таким і має бути обличчя кілера. Георгій не мав сили зробити щось на свій захист. Він спокійно спостерігав, за холоднокровним убивцею. Це кінець. Хто ж навчить моїх дітей грати в шахи і баскетбол? В цю мить Георгій почув постріл, звідкіля з гори, і одночасно побачив чорну дірку в лобі свого убивці і його здивований погляд. Липинський підняв важку голову. Люк на горище був відкритий, звідтіля виднілася рушниця з оптичним прицілом. Того, хто був за нею, він не бачив, проте знав, напевно, що звідти дивляться на нього Ісусові очі діда. Мама була поруч. Сокіл Сапсан пронизував його випробувальним поглядом, десь плакало дитя. Мабуть, ще не народжене, навколо все було сліпуче білим. За білосніжно-білим парканом був білосніжний білий сад. Не зимовий, ні – Дуже теплий сад, неначе зроблений з якогось спеціального білого воску. Під парканом сидів білий бог з білою довгою бородою. Він не був холодним. Він був теплим і люблячим. Бог сидів на білій мармуровій лавці і посміхався. Георгій уперше бачив бога, хоча й не міг роздивитися його обличчя. Тепер він повірив маминим словам, яка казала, що бог не такий, як на іконі, Бог добрий і веселий. Усміхнений Бог дивився на Георгія. «Підійди до нього!» Легенько рукою підштовхнула його іззаду мама, а він маленький хлопчик. Він підійшов до Бога і сів йому на коліна. Бог погладив його по голові і нічого не сказав. «Який дивний той світ!» – подумав Георгій. Він чекав, коли до нього прилетять ангели. «Так має бути!» – мама казала. І має зазвучати ангельський хор. Здалеку почувся спів. Ось він, ангельський хор. Дивний спів. Чого така дивна мелодія? Зовсім не схожа на ангельську. Циганщина якась, чи що? Повернувся, повернувся наш Георгій дорогий.